îi va pare rău, pentru că respectivii vor fi mari, foarte mari, și când vor vedea pe mulți, foarte mulți respectiv foarte bine, iar noi, mai puțini, sigur să nu. În fața dreptății, n-ai decât să te închini, să te supui. De aceea, astăzi, câte vreme e timpul în care se poate lucra mai mult și putem contribui la lăsirea Împărăției Lui Dumnezeu la numărul care se cere, pentru că este scris când se va împlini numărul, atunci va avea loc și răsirea. Dacă Domnul ne necazuie, pleacă de la noi pentru că noi nu ne dăm încă silința ca să aducem pe cât mai mult la Domnul și să-i încredințăm evanghelii, cum să pot mântui, ca să se completeze numărul, să aibă loc răpirea mai curând. Și cum, din păcate, toate bisericile, sunt și biserici care activează mai puternic, dar unele, în alte părți, slăpământ la pământ dacă ne ducem în America, nu numai acolo, și la noi se vede o moleșală și povestesc cei care pot să știu ce acolo. Din potrivă, sunt biserici mult mai aprinse și cu mai mult foc și cu mai multă dragoste lucrează. Am văzut lucrul ăsta, v-am povestit, în, în Corea, în timp de 40 de ani, mai bine de jumătate din populația țării a devenit creștină din religia budistă. Deci, noi suntem țară, zis, creștini și uite ce puțin suntem și așa, așa puțin cât suntem, suntem iarăși așa cum îi Și asta este o notă care nu e bună. Dar ce se face? Probabil, cred că și lucrul este faptul că trăim într-o lume mai greu se cu oamenii, pentru că majoritatea plăiește cu gândul că sunt creștin Și în felul în care biserica în care este fac anumite lucruri și se comportă ca tare, potrivit cu învățătura care li se dă în ce privește credința că dacă el face fapte și așa cum vedem lumea religioasă de afară, el se mult mântuit. Și dacă îi vorbește este o mântuire biblică, evanghelică, din norocere mai este și asta, că învățătorii lor, prin felul cum îi învase și cum îi încredințează, îi fac să se serească din Evanghelie. Să că învățătorii evanghelici este o lucrare sectară, o lucrare care își Și aici este mâna vrăjmașului care caută, pe oamenii se împiedică de ajunge la mântuire. La mântuire nu se poate ajunge decât prin Evanghelie, n cum. Dacă o colegi și vin așa, o prezinti așa și o arăți lumii și spui că e sfântă, nu e voie să umblați în ea. Satan face lucrarea cum trebuie, în felul ăsta. Oare Domnul e cel care ne învasă și spune limpe de el, cercetați câturile, nu să fugim de ele, cercetați? În al loc și oare nu vă repetiți voi pentru că nu cunoașteți nici Scriptura și nici Puterea Lui Dumnezeu? Și asta este lumea. Nu cunosc nici Scripturile și nici Puterea Lui Dumnezeu și nu e așa cum o vedem. Dar asta este. Mai întotdeauna a fost așa foarte puține suflete, în toate vremurile care cu adevărat l-au cunoscut pe Domnul și l-au urmat, foarte puțin. Chiar și mulți dintre cei care au luat, oarecum sau Evangheliei au această lumină, să zicem, totuși nu se vede acea râvnă și acea dragoste de Dumnezeu, așa încât să vezi că cu toată inima vrea să facă ceva spre slava lui Dumnezeu. Asta este încă o dovadă că mântuirea pentru tine este acel lucru care te face să nu mai poți de bucurie, și ești gata, oricând, pentru orice jertfă. Dar dacă Biblia vorbește, dacă ești numai într-o stare căldicică, adică e așa, așa, așa, așa, mare lucru nu poți face, pentru că dacă ești cel și Domnul are un cuvânt foarte greu pentru cei e ce, de a fi rece sau un copul, când că ești căldicel, te văd din mea tem muito vontade e vou a cada dom se te der pedir pedir este ou